For me, the motivation to get up in the morning, because I can speak about the most beloved... You all gonna listen to translation? Yes. <laughs> yes? Okay, then we can... I feel very strange, I'm here speaking English. <laughs> then we can make with interruption like we did okay, mm -hmm. akkor ügyetek, It feels so strange, you know, talking to a, to another world. Uh -huh. So getting up in the morning and meeting people you can talk with. This is like waking up in the morning for a father and seeing his children and his wife. Yes. Then he immediately remembers. És aztán Oh my god. Hó, Uram. I have to take care of, all of these. kell gondoskodnom kell, been given to me. nekem adták, So I will work hard. És én uh, keményen dolgozni fogok. For their welfare. Az ő javukért. But why do you have a wife? Why you have children? Miért vannak feleségeink, gyerekeink? Hey, that's because of God. Isten miatt. Not your property. Ők nem a te tulajdonaid. You cannot control anything. Te nem vagy az a dolgok irányítója. You save them. És nem tudod őket megmenteni végül is can save in this world. Igazából senkit sem tudunk megben, megmenteni a világon. But Krishna save all of us. Hanem Krisna az aki mindannyiunkat meg tud menteni. That's why we have to put him in of Épp why kell őt ezért mindenek elé helyezni. He comes first. Üh legyen az első helyen. So if I get up in the morning, I'm not talking about school. Tegetem so, akkor reggel felkelünk, akkor nem az iskoláról beszélünk. I'm not talking about food. Nem az ennivalóról. I'm not talking about politics. Nem a politikáról. I'm talking about Krishna, alam Krishnáról. The, the the supreme most important uh, giver of life. A legfontosabb élet And I'm very happy. És vagyok, because I'm travelling with Lord Chaitanya. Mert az utazhatom. And he will be worshipped by so many people. És ezt a małprabút oly sokan fogják imádni. I suggest to you never use incense in here. sorry. You can offer an incense one minute and then you turn it off because there's no no air. There's no ventilation here. Yeah. and then all this stuff stays in the air here, and then yeah. to s to be to be sorry to say, but incense usually is chemical chemicals. Oh. just breathe them in ah. you have a ventilation system here, something I have. what something sucking the air out uh, there There. Uh, okay. okay, you have no I didn't suffer yet last night it it it works. Yeah, it works because we have other places we in Berlin it used to get very quickly you you, you can turn, turn it off yeah, it's we don't have a problem right now with oxygen but it's very good actually actually I want to congratulate you for this incredible space here has uh, been very merciful water with <kos> us Krishna Right in the heart of Budapest, he has given us a first-class location. Budapest központjában elsőstájú helyet adott nekünk, which should be a, a center of developing consciousness, ami a tudat emelés központja kellene, hogy legyen. And uh, I wish all the community participate in that. És örülnék, hogy az egész közösségbe részt venné. Whatever scope scope you can give to this. A, ennek, ak, amilyen <coughs> dimenziót tudsz ennek adni. Of course you always have to have delicious delicious salty meals and sweet meals természetesen mindig lenni kell nagyon ízletes sós és édes ételeknek. Maybe they are packaged. Lehet, hogy ezek be vannak előre csomagolva olyan ételek. Maybe you cannot arrange to have hot served meal or you do something you can heat it up or something lehet, de nem tudod elrendezni, hogy mindig legyen melegétel. But place with food is not doesn't work. They booked a here, hiszen nekem nem működik. And you all know why. És mindenki tudjátok, hogy miért. Because you go where there's food. Mert oda megy az ember, ha kap enni. And everybody else the same. És mindenki más is igen. No food, no go. Ha nincs étel, nem megyünk oda. So this is my my request for Getting this barata into the high spirits. Ez a kérésem, hogy a barátát magasra felhozzuk így módon. Any templom, bármelyik templom, is, anyi városa, bár, városa, would be envious lenne, to have a place like this. Ha ilyen hely, az ilyen minőségű hely. It is really extraordinary. nagyon. Nagyon küllős hely. And if we start making more devoties? És ugye lesz több bakta, And some other they don't fit here. És nem férnek már be. Then we get more flats in the area. Akkor a környéken még több lakás lehet kivenni. They szereg. can stay in this flats? És azokban a lakásokban élhetnek. But az... this is the place of worship. Ez pedig az imádat helye. This is a place of learning. A tanulás helye. This is a place of retreat organization. Ó, képzések helye. This is the place of istagostis. A megbeszélések helye. Hey, Budapest Istagosti. A budapesti megbeszélése. All the Vaishnava community. Az egész Vaishnava közösségnek. Come together. Gyertek. Let's heat it up. Berjedünk alá dolgok. Let's put the heat up. How what we gonna do, Fernando Falva? Hogyan tudjuk Fernando Falvát szépítendő? And please, representative of Ega and from Vrindavan, they all have to come for the Istagosti. És Eger és Vrindavan képviselői is olyan el erre a megbeszélése. So like this it should be a, a, a of love expansion. Úgy, ez a szeretet <coughs> kiterjedésének a központjává kell, hogy váljon. That's my vision. Ez az én That, uh, meglátásom. That's why Krishna has given this place to us. Ezért adta Krishna nekünk ezt a helyet. And all you can do it. És ezt együtt tudjátok csinálni. Because Krishna mert, is life. Mert Krishna az élet forrása. He is uh, like I say The the one who can change our our day. Mert ő az, aki <coughs> meg tudja változtatni a napunkat. We have to change every day. Ö, minden nap meg kell változni. We cannot become tired of it. És ebben nem tudunk belefáradni We cannot become tired of serving Rindával. Nem tudunk Rindával szolgáltatni, be We cannot become tired of Encouraging people to become vegetarians. Nem tudunk belefáradni abba, hogy másokat arra lelkesítsük, hogy vegetariánusokká váljanak. You know, last night I give class. Tegnap este a leckén And I spoke about vegetarianism also. A vegetáriánizmusról is beszéltem. Even though I'm doing that for 40 years. Annak kellene így azt, mert negyven évet teszem. I'm not tired, nem fáradtam bele. Because if last night only one person decided to be vegetarian, mert a tegnapi este egyetlen egy ember trávécünkkel vegyes hajnossal járt. Then this was very successful. Akkor ez már nagyon sikeres volt. We go one by one by one by one by one egyesével haladunk előre. You know there is something called in this world one on one. Van valami, amit tudjátok a világon, hogy sometimes you have therapy sessions. A, vannak olyan terápiják, hogy school groups egy a másik utáni. Uni university groups Eetemi csoportok, but the one on one is the highest quality. az egy egy az a legmagasabb szint. highest one on one is the most expensive. Ami azt jelenti hogy ez a legköltségesebb megoldás, Like if somebody says to Harry Jamal, I want to go to India, but you be my guide, but only me, we don't take anybody else. Mert ez olyan, ha azt mondod, valaki ki akar menni Indiába egy vezetővel, akkor, de csak egyedül akarok menni, nem csoportal. Then is gonna say, this is one on one. Akkor azt mondanám, hogy akkor ez viszont egy egy egy felállás. I can do that és ezt vállalom. But you have to give ten thousand dollars for windacunja. De akkor, de akkor, hogy az windacunjának tízezre dollárra domáin tartsz. Because you get a special individualized attention. Mert e, szemére szóló e, törődést fogsz kapni az útján. I'm I'm saying one on one is the highest quality in life. Úgyhogy egy az egyhez az a az életnek a legmagasabb minősége. And that's what the devotees provide. És a baktag ied. Every devotee program is a one-on-one -on -one program. Minden bakta program az semire soluterőzés. It is like uh, after class you can talk to this to this to the preacher. Hisen a letszke után odamehet és beszél semire az előadóval. If you want to get uh, uh, some connection with the temple, you go and speak to the devotees. Mm -hmm. És ha szeretnél a templomoz valamilyen módon kapcsolódni, akkor odamehetsz a baktához. And if nobody's coming to the devotees, is senki nem jön a baktahoz, then the devotees go out and meet the people one on one. Akkor a bak tom egy meg az embereket egyenként. Everything is based on this one on one. Minden az em alapszik enna a szemére személyes törődésen alapszik. Love is based on one on one. A azon az egy a másiktól való törődésen múlik. be love it. What do you need? Oké, de semmirre van szükséged. My beloved, here it is. My beloved, tell me tell me how, how you feel. My beloved, please listen what is important to my heart. So in other words, our spiritual family is a one-on-one -on -one family. Úgyhogy más szóval ez a mi lelki az ilyen személyre szabott egy-egyhez való család. That's why Krishna expands as a Paramatma in each and every one of our heart. Éppen ezt csinálja Krishna és amikor Paramatmaként mindannyiunkat elkísér a szívünkbe. You don't have to deal with a God behind the clouds. Nem a felnők fölötti Istennel kell kapcsolatot teremtened. In Krishna consciousness you deal with the Lord inside your heart az istennél aki a te saját szívedben lakozik. He sees everything you do. Mindent lát, amit csinálsz. He knows who you are. Tudja, hogy ki vagy. He can help you. Ő tud segíthet neked. And he can also be upset with you. Ő ugyan uh, meg is haragodhat rád. Because that's his love. Igen, az ő szeretete. If somebody does something which is not good for him. Valkiwa, aki olyan csinál, ami nem jó számára. Then those who love him, they become upset with him. It's a loving relationship, one-on-one. On one. And in Vrindavan, Vrindavan pedig, he Krishna expands into one Krishna for each gopi. Krishna gopi in Dwarka, for each queen, one Krishna. Krishna is 100% a representative of the one-on-one -on -one system. Krishna tehát láthatjuk a, ennek az egy, az egyhez való uh, szeretetteljes rendszernek szeretnek a kereselője. But, but Krishna says, don't come to me. De Krishna azt mondja, ne gyere hozzám ha. He says, go to my devotee. Ne gyere hozzám, hanem a bak tamhoz menj. One-on-one. -on -one. Egy, egy. Connect yourself. Koáptaludj. Commit yourself. Kértelek ezt a dátumot. Say yes, I will be with you. Mondás, igen, veled leszek. What you need, my dear bhakta? Mire van szükséged, kedves bhakta? You are serving Krishna. Krishtát szolgálsz. Now let me serve you. Most én szolgálalak ezért, ezért téged. Because I see you are serving Krishna. Mivel látom, hogy szolgálsz Krishtát. Therefore I want to serve you. Ezért szeretnél a téged szolgálni. This is my greatest gain ez a számomra a legnagyobb nyeréség leaving my the whole world te most nem fontos a számomra a világon except to serve you azon kivül hogy szolgálsak téged because i have heard from the scriptures megtanultam az írásokban do you say i am a devotee of krishna aki azt mondják hogy én krishna baktálja vagyok Krishna does not accept them. Krishna nem fogadja az ilyenek But those who say, I'm a devotee of the, of the devotee of Krishna? Then Krishna them. De ha valaki úgy érzi, hogy ő Krishna baktáinak a baktáinak a baktája, akkor őt Krishna azonnal elfogadja. So we have to gain people's confidence. az emberek bizalmát. They have to see our sacrifice. kell, ami They have to listen to our humble entreaty. Mekk hahallgatnú ami alázatos uh, elkövetésünket. Please help me. Kérlek, segíts nekem. I want to serve my guru there. Szeretném szolgálni mesteremet. He has given me so many things to do. Oly sok feladattal láttott el. I cannot do them alone. És egyedül képtelenem anyuk őköt véteni. I am lost. Elvesztén. I completely lost. Teljesen elvesztén. Please ok so kind. Légy olyan kedves. Help me. Segíts nekem. Let us make a temple in wherever. Csináljunk nyissunk egy új templomot bárhol is. And I have seen this. Én is látom ezt. With this attitude, miracles take place. Ez a lahozálásról csodák történnek a helyeken. Sometimes when temples are bigger. Mi havanak nagyobb templomok? And ami lot sok ilyen szervezési feladattal jár. Meg annyi különféle részlegek. It's not only a president and his people. Nem csak arról van, hogy van a templomnak egy vezetője és az ő emberei. Ez a személyre bit. a törődés, az az egy az egyhez egy kicsit csorból ebben az esetben. And you have to become the servant of the servant és az embernek a szolga, szolgájává kellvárnia of <coughs> some department in charge még pedig valamilyik a részleggen belül then sometimes it's not so sweet és néha ez nem olyan nagyon édes sweetness and love transmits on this one on one relationship. A szeretet és az édeség az a személyes szabad eh, egy az egyhez való törődésben nyilvánul meg. My Guru Dave, az én ösztörem. Or his representative, vagy az ő képviselője. They want me to do this. Szeretnék, ha megtenném ezt. I will do it. És megteszem. And I will report it to them. És beszámolok majd nekik. And I want to see their smi the smile on their face. És szeretném látni a mosolyt az arcukon. And as soon as they smile és amint elmosolyodnak, I will ask them, azt fogom kérdezni tőlük. Give me more service. hogy milyen szolgálat van még. Don't do one and then go for one month. Nem arról van szó, hogy elvégzel valami feladatot, szolgálatot és aztán elmész egy hónap vakációra. Bhakti yoga, no a bakti jogában nincs nyaralás. This is my hanem a bak az életem a szolgálat Kérlek fogadd el és adj még szolgálatot. With this type of mood, ezzel a hozzáállással az élet, amit csinálunk, az nagyon dinamikussá válik, És sok-sok szeretet nyilvánul meg és folyik minden irányba. for the leaders of this barat uh, center különösen a barata vezetői számára that please put this type of spirit in here Hozzátok ide ezt a fajta szellemiséget that everybody will think oh i'm going to barat today hogy mindenki ugye ezzel kedvet érezzen hogy eljön a baratába to participate in that service hogy részt adjanak ezekben a szolgálatokban what has been given to me amit kaptam somebody has a website to make Valakinek a honlapot kell csinálnia. Somebody has to organize a festival in the streets. Valakinek utcai fesztivált kell szerveznie. Somebody has to organize a retreat to go to Nanda Falls. Valaki Nanda Falls hétvégé képzés szervez. And when you come and see the others, you És amikor találkozol a többiekkel, you feel fortunate and happy. Akkor szerencsésnek és boldognak érzd magad. If I'm coming here. Ha eljövök jövök ide és nem érzem magam szerencsésnek és boldognak to be here, hogy itt lehetek to meet Krishna hogy találkozhattok Krishna to, to min Paramatma, vagy paramátmát primavádan Prima Krisztófot és mindannyi Ha nem that's ez a valóság akkor miért akkor én ide. Should I come here like an official? egy hivatalos uh, minőségben who just checks on the people because that's what he's paid for? Hogy <coughs> csak uh, ellenőrizze az embereit, mert hogy ezért kapja a fizetést, mint egy hivatalnok. when krishna, conscious krishna, krishna consciousness dies it makes all krishna consciousness lives on the affection of the devotee a Krishna tudat a bakák közötti szeretetéből táplálkozik. This is the real living principle. Ez egy élő folyamat. And unity in diversity, please. És egység a különbözőségben, kérlek. Because we have old people. Mert vannak idősebb emberek. Sorry to say. Uh, Bocsállat, ezt kell mondanom. Old Govinda Maharaj. Az öreg old Kesha. Govinda Maharaj, Maharaj. Uh -huh. Old Harijan. Old Krishna Nanda, old we old old eh? are We are all seniors already. Because we are a little older. Because we are little older. Már that means we have a be very serious we <tos> all this. Aztán, megyünk, megyünk komolyan ezeket a dolgokat. And we have a little older. we a a a we a de tudjuk azt is, mindenkinek szüksége van a maga kis világegyetemére, ahol kreatívan lehet. és Szükségünk van erre. You remember the story of Lord Brahma? A történetére? eljött Krishnához. And at the entrance he said, I want to speak with the lord. azt mondta, hogy szeretnék az Úrról beszélni. Yes. de who are you? Igen, de ki vagy te? <coughs> I'm, I'm Brahma. Én a Brahma vagyok. Oké. Okay. And the Jai -Vijai went back, and, and after a few minutes they came back, and they said, uh, which Brahma? A Jai Vijay, amikor értesítette Krishna-át, akkor Krishna visszakérte, hogy meg, de melyik Brahma? Hey, I'm Brahma! Éhat én a Brahma the universe. A világegyetem teremtője. And I'm at the door of the Lord. És itt vagyok az Úr kapujában. And he's asking me which Brahma? És kérdezi tőlem melyik Brahma? Uh huh? Just like if uh, Kesava comes to the door and says, hey, I want to see, I want to be here. itt és És akkor meg kérdez, hogy, melyik késő jár itt a kapuban? És akkor hogy hogy melyik a But this is a small example, but Brahma was big example. egy pici kis példa, de Brahma esetében ez egy nagy példa. És I'm the Brahma with four heads. Én a négy fejű Brahma vagyok. You see, one, two, three, four. kettő, okay, let's go. They said again, okay you can come in and see the Lord. So az came in the Lord, a földre eső. Az falling on the floor? My Lord. Urat, az Urat, az Urat, az Urat, az Urat, az Urat, az Urat, az egy kérdésem. Urat, az which az Urat, az Urat, az Urat, az Urat, az Urat, az Urat, az Urat, az Urat, az Urat, az Urat, az Urat, az Urat, Hey, please call all the Brahmas from everywhere. We want to have a little interview with them. És a Krishna elkezdett kivágni. Hé, hívjátok az összes Brahmat, szeretnék, röviden beszélgetni velük. So, immediately they sent an uh, email to all the Brahmas. És azon a hívták az összes Brahmat. Krishna wants you to come right now. Krishna azt akarja, gyertek ide azonnal. So, immediately they have big powers, they've started arriving. És ha, hát találunk nekünk, vagy azon a helyen Brahmas with ten heads. 10 fejű Brahma. 1000 heads. Ezer fejű Brahmag. Million heads. Millió fejek. And the little Brahma with four heads, he was sitting there. És a kis Brahma a négy fejével pedig ott elképedve nézelődött. Oh my God. Oh, a csajjálgat. I thought I was a big shot guy. Én azt hiszem, hogy egy, egy nagy fizkó volt vagyok. Now where does this story come from? És honnan jön ez a történet? A simot bagóhatom, so who the hell you think you are? A, mit gondolsz, hogy ki a Franc vagy te? To fight with other devotees, hogy uh, egy másik baktával beseket. Uh, you are nobody. Te egy nagy senki vagy. You cannot fight with anybody. Senki nincs a harc sorát. You cannot harbor ill feelings against anybody. Senki irányába se lehetnek uh, rossz érzéseid. Mert ne feledkezz meg Krishna isteni tervéről. Mi olyan pici, kis jelentéktelen lelkek vagyunk. De... De Krishna mégis azt szeretné, hogy veled személyre szabott kapcsolatban álljon. Ez az Ő végtelen kedvessége. Mint például amikor te egy politikai párt tagja leszel. és that ebben a politikai pártban uh, millió embereket vezetnek. You cannot get personal attention from him. Akkor nem kaphat személyre szóló törődést a politikai párt vezetőjétől. He doesn't have time to give us individual attention. Minchara ide, hogy minvén kivesszem. Unless you are becoming like the most outstanding sacrificed person for the party. Ha csak nem teljesül a legelkötelezettebb harcosa a pártnak. It's very difficult. Nagyon nehéz. But in Krishna consciousness, de a Krisnátodban, Krishna is personally connected to you even before you start serving him. Krishna a seméren kapcsolódik hozzád még azelőtt mielőtt elkezded vele olvasni. Krishna cares for you. Krishna veled. He guides you. Vezet téged. He's giving you certain gifts. Ajándékokkal lát el. Free samples. Példákat. When the devotees tell their story. Amikor a bakták elmesélik a történetüket. He Hogy hogyan is keveletek a bakták közös. Many times they tell us about some Sokszor elmesélik, az ő saját példájukat. Some special ecstasy they were feeling. Hogy valami különös ecstasyt éreztek. Of a sudden. És aztán egyet csak. They felt so special about something. Annyira elragadta őket valami. ad they saw something. Vagy láttak valamit. Something happened to them. Valami történt velük. And they believe yes, Krishna was there. És hisznek abban, hogy igen, Krishna volt. I am here, in my heart. <coughs> és úgy érzi a bakta, hogy azért vagyok a baktákkal, mert Krishna akkor a szívemben volt. I am here because Krishna wants me to be here. Azért vagyok itt, mert Krishna azt akar, hogy itt legyek. because Krishna wants me to deliver His message to you. Azért vagyok itt, mert Krishna szeretné, hogy az ő üzenetét nektek elmondanám. just a little nobody. Én csak egy kis senki házi vagyok. Teeny, teeny little nobody. Itzibitzeki kishanki. But Krishna has a message for you. De Krishna akkor mégis nagy üzenete van számodra. And I'm supposed to deliver that message. És nekem kell ezt a üzenetet most kézbe sítennem. And that's why I'm standing in front of you. Ezért állok itt előttedek. And that is why you're sitting here. És ezért ültök ti is itt. És most kezdjetek valamit ezzel az üzenettel. És mivel all of you vagytok. Holnap ti fogtok itt állni. other people gonna listen to you. És más többiek fognak hallgatni téged. És mivel te is akkor egy kis senki, senki leszel delivering the message of love of the infinite aki a végtelen üzenetét fogja továbbítani delivering the message of love to those who are hungry for it azok olyan emberek számára akik éhezik ezt az igazságot the hungriness of spiritual association a lelki társaság utáni uh, vágyódás you do one thing more és még egy dolog, Since we are older, mivel kezdünk megölegedni, itt az ideje, hogy elkezdjünk beszélni a Ha nem beszélsz Krishnáról. Be like akkor olyan leszel majd a 80 éves korodban, watching football on the aki nézi a foci meccseket a tévén, Ennyi az egész, és nem lesz semmiféle magasztos íz. Kérem, ne tegyétek ezt. Beszéljetek Krishnáról mindenütt. Beszéljetek Krishnáról mindenkinek. Csináljátok lelki megbeszéléseket otthonokban, cégeknél. Börtönökben. wherever you can speak about krishna go bárholah hol csak tudtok beszélni krishnáról menjetek oda keep yourself busy speaking about krishna foglajátok le magatokot hogy krishnáról beszéltek there is a lot of message to be distributed to be distributed to a lot of people rengeteg végtelen üzenetet kell uh, rengeteg embernek közvetíteni what is people ki ezek az emberek? I don't know. Nem tudom. Almost 40 years ago. 40 évvel ezelőtt. In 1975. 75-ben. That's 40 years ago. Oh. 1975 I came to Hungary. Akkor jöttem először Magyarországra. 76. 76 I came to Hungary. Harmikszéklensével azért jottam Magyarországra először. I was working for for almost one month. Egy hónapig de azon in, a, in the basement of of the Swedish temple ah svéd templomra értem akkoriba és annak a pincébe egy hónapot dolgoztam azon because my trip dejen uh, is az utam was the first trip to the communist countries volt a bakták első uh, útja, a vasfüggöny mögé with official invitation és ládásul hívatalos meghívóval <kül> only Professor Kotovsky from Moscow had invited Prabhupad to speak to him. Előtte volt még egy látogatás igazolva, mikor Kotovsky professzor meghívta Prabhupadot Moszkvába. So Prabhupad went to Moscow. Prabhupad elment Moszkvába. Today there thousands of devotees in Moscow. Itt már baktak, uh, bakták ezerrel vannak Moszkvában. Because Prabhupad went there. Mert Prabhupad elment oda. How significant? És ez nagyon fontos. So that time I had the first invitation which Narain Maraj had obtained from Delikaroli. És kezenbe De volt az a mec, amit Gurudev Narain Maraj kapott Delikaroli jóga oktatótól. was a, a teacher uh, and he was doing yoga with people here in Budapest. Delikaroli Budapesten egy híres Yoga oktató volt. And so Narain Maharaj he could not come because he was a refugee és gurúd évek nála elmaradt, nem műhethetett, mert akkoria menekültstátszban volt. So then he asked me can you go? És hogy Svédországban megkérdezett engem együtt laktunk, hogy mennyi te. And for one month we were thinking all night. És egy hónapon keresztül szeresztük éjszakánként. How to preach to the communists? How to preach to the communists? And we I wrote it down. I had a big book, which later I lost és volt egy vasstak füzetem amit tele írtam, amit szónyos után elvesztettem, because I was not feeling qualified, mert nem éreztem magam alkalmasnak ezt, but it was an official invitation, de ez egy hívatalos meghívó volt, so and in the main program, és aztán a főprogramon, which was organized in this connection, amit ezzel kapcsol, amit szerveztek akkor, in that main program, ezen a főprogramon. Ott találkoztam Krisztánáddal, Prabhuval. He was there, he saw it. Ott volt, látta. He was present. So, I'm sure now. És most biztos vagyok. I had to go to Hungary at that time. Hogy akkor ide kellett jönnem Magyarországra. Just to meet him. Még, csak, még pedig azért, hogy csak azért, hogy találkozzak vele. De persze sok mással is. találkoztunk. Para is Mar, ott volt. There, so, an example. Csak egy példát hoztam fel. You don't know who is there. tudod, hogy ki ott a közönség között? know how they're going to react. Nem tudhatod, soha, hogy ki hogyan, kit hogyan érint meg. delivering what your guru has given to you amichinai strapanaas hogy kincsbesíted azt, amit a gurútól kaptál please take it kérdem fogadjátod el i humbly alázattal kérlek i have been given this great gift este nagy ajándékot kaptam it is called bhakti hívják, hogy bhakti it is bhagavad gita a bhagavad gitával együtt somniani your books és más könyvekkel együtt prasadam a prasád harinam bende van a harinam sadusanga sadusanga Can you please accept this gift? ezt az ajándékot? It's for you. Tiéd. And what do I have to pay for this? És mit kell azért fizetnem? I only want your love. Csak a szeretetedet. That's why we are beggars of love. Ezért mi a szeretet koldusai vagyunk. We are not salespeople. Mi nem üzletemberek vagyunk. We are beggars of love. A szeretet koldusai. Traveling beggars of love a szeretet utazó boldusai This is very nice position. nagyon jó helyzet because if you a salesperson. mert te üzletember vagy, then you you're trying to make a business. akkor üzletet próbálsz csinálni, but the beggar of love is de a szeretet kordsa nem, nem üzletet ajánl. He is just giving his heart csak a szívét adja And came as a beggar of love és prabuppád ilyen minőségben érkezett, szeretet kordus did he coerce us or make us afraid you have to do this és uh, <coughs> igazából uh, nem arról volt szó, hogy kénszerített bennünket arra, hogy végtegyük ezt. No way. Ez nem működhet vala. Rabu only gave gave us uh, his personal kindness. Hanem csak a személyes törődési kedvességet adtak nekünk. His kindness was so wonderful. És az egy kedvesség, az olyan, hogy volt. vagy. That uh, we forgot about everything else. Minden máshol megfeledkeztünk. And Enjoyed him. És jutlakoztunk hozzá. Can you imagine this? How to do this came to beg love. Propa szeretett kordusként érkezett. ölkezett. He ended up with all of us following behind him. És kordusként érkezett ölkezett, és mindannyian követőiévé váltunk. Can you imagine? He came with a pair of contacts. Ő lett sa karattal. Go through the world. Végigzene a világot. An Orphazan behajt, there's thousands of people. És egyszer csak ezek kezdi el követni. De oldo, azaz igen, I'm going after hogy akkor igen, követni fogom őt. I'm going to Brindavan. Megyek Brindavanba. Because I'm following the Swami there. Mert követem azt a szwamit. That's what happened. Ez történt. And he started the the the Hindu revolution. És hindu forradalmat indított because hinduism was not known in the west. mert hinduizmust akkor rivatom még nem ismerték. people had no idea what it means. semmérek nem tudták hogy mit is jelent ez a vallás. to be a servant of krishna and following sanatan dharma. nem is tudták, hogy mit jelent ez hogy krishna szolgájaknak lenni és követni a vardan dharma sanatan at that time nobody nobody even knew what sanatan dharma means. séhet assze tudták hogy egyáltalán mi ez a sanatan dharma. And wasn't even in the dictionary. Volt a szótárban. That's when he started his campaign. Ezért kezdte el az ő kampányát. He wasn't a commercial yogi. Ő nem egy üzleti alapú yogi volt. aki was just giving some yoga class. Csak adott volna néhány yoga órát. No. He was the doctor of the soul. Prahupát, a lélek volt. Doctor of the soul, master of the mind, your precious benediction is very hard to find. You make it very easy for all to understand. Your mercy has no limits. Your kindness has no end. <laughs> oh, magic. <It's okay. laughs> <They can answer. laughs> uh, maybe, maybe not. I can't translate it, but. This, this is what Prabhupada was all about. was Prabhupada. He was the, the, messenger of love. A szeretet, uh, hírnöke volt. And he told us the story of Lord Brahma. És Brahma történetét. So don't be proud. Ne legyetek büszkék. Just because you're a distributor of, a beggar of love. Csak azért, mert te a szeretet koldusa vagy. That doesn't make you given a, that doesn't give you a reason to be proud. Ez nem ad okot arra, hogy te büszke legyél. You know, pride comes before the fall. A büszkeség a lezuhanás előtt van. You think? Oh, I'm a big representative of Prabhupada. Én Prabhupada, nagy képviselője vagyok. And then, Trish azt Get this guy away. Akkor uh, mondja, Tegyetek a Trish Ő represent me that way. így nem, nem képviselhet engem. Uh -huh. so we Always have to be humble doesn't matter how many thousands of rounds you have chatted mindig büszkénekkel maradunk, akár kört is zenk már el el and, and i make very very sorry aran jó marad egy kicsi nagyon sajnálom that i can only spend one day in budapest Hogy csak egy napot tudtam budapesten maradni i know this is much too little és ez nagyon kevés idő I decided this time to return to Eger. I hadn't been in Eger in seven eight years. Ever since you were there. Uh? <laughs> még még én ott. So, and I had not, I've never been to Miss És So I thought, let, let me try this time to go to different places. So I'm most meg körbe látogatjuk pár helyet Magyarországon. And if the body's want, is a baktak akarják, take him along. jöhetnek velem. It's not as long as going to India. Ez nem egy olyan hosszú út mint a Indiából otaznánk. And also we we visit Nanda, Nanda. Nanda Nandana. Also we visit Prabhu Nanda Nandana and his eco farm. Tis Nanda Nandana és a ökoltanja jár, biotanya jár is ellátogatunk. That's our life. Így az életünk. We can only stay enough time in a place as it takes to milk a cow. Ahogy mondják, csak egy tehen fejéni időre tudunk megálni egy helyen. I mean that's what the Shrimad says about the sannyasi life. A Shrimad Bhagavatam írja le a sannyasi életet. Don't stay longer. Nem maradj tovább. Otherwise you get in trouble. Mert Másztán bajod lesznek. There's millions of people waiting. Millió ember vár rá. Of we stay a bit more. De persze egy kicsit azért többet hosszabb ideig maradunk a tagnyélési időnél. But, like this, our, our spiritual lineage. mi lelki That's for the sake of helping others, a küldetése, a mások segítése. So even if you're in, in, in Hungary. magyarországon is vagy Sanyasi? Minden nap másik helyen kellett két tartanot. Aztán néha visszatérsz a saját helyedre. And in this way, Krishna consciousness will travel everywhere. És így a Krishna eljuthat mindenhova. It already went to so many places. De már, ugye, eljutott oly sok helyre. You know when Prabhupada went to India? Amikor Prabhupada elment Indiába, In the beginning. voltam I was on this airplane. Én is rajta voltam a gépen a repülőn. It was a 747. Az egy 7-47-es volt. It started from New York. New Yorkból indult. It stopped in London. Londonban leszállt. And went directly to Kolkata. És aztán közvetlenül Kolkataba ment a gép. Filled with Hari Krishna devotees of Prabhupada. Pele Prabhupada baktáiból. There was the year 1976. Ez 76-ban volt. When we were coming to Gopurlima. Amikor Gorponibra érkeztünk. 747, that means over 340 people. az azt jelenti, hogy több mint 300 ember, All inspired by Prabhupada. Mind Prabhupada által inspirálva. And going directly to Calcutta. Közvetlenül It was the first time in Calcutta that the 747 actually landed in Calcutta. És igazából akkor volt először az, hogy egyáltalán ilyen nagy 747 es gép Kalkutába landolt. It was specially booked. Ugyanis ez egy külön uh, yeah. lefoglalt gép volt. And the Calcutta officials came to the airport to see the first 747. És a calcotai reputernek a vezetőségére oda jött, hogy láthassanak egy, közelebbről egy ilyen gépet. And even while the flight was going on. És miközben még repültek a gép. We were starting having a kirtan inside. Elkezdő kirtant, kirtanásni. And the boys started dancing in the aisle. És a bokták elkeztek tan szóltul. Then they were starting dancing so much the steward said please, don't dance so much. És aztán az utazásról hogy ne ugrajtok annyira. The airplane was shaking. Már a kezdetek mozogni arra pillanat. And then when we reached Calcutta és aztán amikor leszálltunk Kalkutában, the Calcutta people, Kalkutaiak, who were the airport, akik ott voltak, a van, a szem, elektére, 300 and a 747. <laughs> hogy megnézzük milyen az, amikor 300 nyugati brabus és mataji uh, kiszáll a 747 a and, and then we all went to Mayapur. És aztán mindannyian mentünk Mayapurba that was Sheila Prabhu He wasn't followed by a few people running after him. Nem csak egy ember követte. He was followed by 747s full of devotees egy bakta, flying around the world after Guruji. A gurujukat követve uh, repültek. So you know that's why I feel so grateful. Éppen ezért vagyok, hogy hálás. And I hope the day I die. És remélem, hogy halálom napján. Just before I die. Mielőtt, ha meghalnék. I can give my testimony about who is and why he's our Lord and Master. Majd végrendelkeztetek arról, hogy ki is valójában Srila Prabhupád és miért ő a mi Mesterünk. And I know the disciple. És ismerek olyan tanítványt, He sometimes look at, looks at his guru as the most important. Haki a Shayaguruját a legfontosabbak tekinti. And of course there's some truth in it. Hisabben valóval van igazság. Whoever puts the mouse with the food in the the, the the the spoon with the food into our mouth. Barkish, uh, hazen, ételt a kanállal a számba. He's the most important for us. Ő a legfontosabb ember a számunkra. But in our spiritual family teleki közösségünkben the historical presence of shrila prabhupad prabhupadnak a történelmi jelentőségű jelenléte dance out like the sun an yadakima vasló mint maga a nap as such a great sky with so many luminaries az ig olyan nagy oly nagy megannyi uh, fény sugárzóval but for us De számunkra. There only one sun. Csak egyetlen nap létezik. And that sun is called Shiva Prappa. Őt hívják Shiva On the sky impacti. Aki abakti ég agyén ragyog. Yes, Guru Tatwa says something different. De a Guru Tatwa egy kicsit másképp közelít és Guru Tatwa says there's many many representatives of the one truth. A Guru Tatwa azt mondja, hogy ugyan az igazságnak megannyi képviselője van. Shri Prabhupada he did the impossible. Shri Prabhupada megtette a lehetetlent. He was chosen Shakti avesha avatar. Őt kiválasztott, Shakti avesha volt. So please read his books. Kérem olvasjátok a könyveit. Listen to his classes. Hallgassátok a leckéit. And be one of his beloved representatives. És vállatok az ő egyik szeretetteljes követőivé. Képüsem And don't forget, és ne This is not only valid for you. Ez nem csak számodra érvényes. This is also valid for your disciples. Hanem az a te tanítványaid számára is érvényes. And for the disciples of your disciples. És a te tanítványai tanítványaira is. And many many generations further. És a további generációk számára is. Of course, if Krishna wants to send another son, Krishna, ha ezeket Krishna szeretnél küldeni, majd de szeg egy újabb napot, that we don't know. Ez nem tudjuk, but We know we we saw the sun. De láttuk a napot. And the sun has warmed our existence. Őhez a nap átmelegítette a létünket. Every positive beautiful thing we have, Oly sok pozitív és csodálatos dolgot éltünk meg, is from the Prabhupad sun. Omni mint Prabhupadnak a kisugárzása volt. Locsaitanya. Goni tai. The Prabhupad sun is shining. A Prabhupad nap gyaradjok, ma Prabhuji Uh, Gondolj arra, megtiszteln val. And definitely we should have a picture of Sula Pravpat here. És kell uh, legyen nagy Pravpat képünk. Maybe you have? I can see. Ah, uh, it's on the altar. We have small parampara. We have. It's oh, I but it's know. so small. But you very need very a magnifying glass. Yeah. <laughs> uh? Nagy <Annyitó kell> <laughs> Thank you very much for listening. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Six to seven, reset. Azt mondtuk, hogy jelenleg kiható héti lesz. I'm proud you got up early and came. Búszké vagyok rá, hogy ilyenkor elférkeltetek és eljöttek. A little special, and I hope we meet you again in Andafalva, or maybe you come to Eger with me. És remélem, hogy találkozunk Nánda falvában vasárnap, vagy pedig jöttök velem egérbe ma. As a matter of fact, uh, when shall we leave? In half an hour or so? We will be taken care of. Half an hour we will leave. Any question? K any K urgent K question? K you want to say a few words? Okay. Shri ki jai. Purabest ji ki ki, yeah, yeah. ki Krishna Nandana Prabhu ki yeah, yeah. jai. Nitai Bolo Gurudeva ki jai. Yeah. Yeah.